Arandel kisasszony levelet ír. Péntek volt. A rokonok elutaztak, méghozzá az eredeti terv szerint szerdám. Egytől egyik valamennyi felajánlotta, hogy maradt. Egytől egyik valamennyit visszautasították. Arandel kisasszony közölte, hogy tökéletes nyugalomra vágyik. A rokonai elutazását követő két napban Emily Arandel ijesztően szótlan volt. Mélyen elgondolkodott. Sokszor meg se hallott, amikor Mini Lapson szólt hozzá. Rámerett, aztán kurtán utasította. Kezdje előről a mondókáját. Szegénykém, ingatta a fejét Miss Lufson. A megrázkodtatás? Attól tartok, tette hozzá az egyhangú életet élők modorában, akik titkolt örömüket lelik benne, ha a környezetükbe baj történik. Attól tartok, sohasem lesz már a régi. Dr. Granninger már sokkal derulátóbb nyilatkozott. Hétvégére ismét futkározik majd, egész áldott nap. Különben <gül> vétek, hogy egyetlen csontja sem tört. Micsoda beteg az ilyen? Hogy éljen meg az a szegény vidéki körorvos, ha ilyenek a páciensei? <gül> no, hiszen le is vehetné hamarosan a résztáblát, ha mindenki Arandel kisasszony példáját követné. Erre már Emily Arandel is hasonló hangnemben válaszolt. Régi harcos társak voltak, ő meg az öreg Greninger doktor. Az orvos szigorú előírásait a beteg rendszerint semmibe vette. Így ezután sokat torzsalkodtak, és nagy örömüket lelték benne. Most azonban az orvos távozása után az idős, hogy borús harccal feküdt. Gondolkodott, gondolkodott. Szórakozottan válaszolgatott a körülötte sürgő forgó Mini Lavszon jó indulatú csacskaságaira, aztán hirtelen magához tért, és szokásos csípős modorába hurrogta letás le társalkodó nőjét. Szegény kis Bobby, csasogta Miss Lavszon, és lehajolt a kutyához, aki az úrnője lábához terített pokrócon hevert. Szegény, kis kutyus. Milyen szomorú lenne, ha tudnám, mit csinált az ő szegény szegény asszonykájával? Hagyja abba ezt a hülyeséget, Mini! törmett rá kenyíradó gazdája. Hol marad az igazság érzete? Nem tudja, hogy az angol jog szerint mindenki ártatlan, amíg a bűnösségét be nem bizonyítják? Ó, de hát mi tudjuk? Mi semmit sem tudunk. Ne nyüzsögjön már annyit, Mini. Nem tudja, hogyan kell viselkedni a beteg szobában? Eredjen innen, küldjen fel hozzám elent. Miss megszeppenve távozott. Emily Arandel némi önváddal nézett után. Mini néha megőríti az embert, pedig igazán csak jót akar. Arandel kisasszony megint elkomorult. mélységesen el volt keseredve. Utálta hatétlenségre volt kárhoztatva, és ráadásul nem tudta elhatározni, mi tévő legyen. Olykor úrkor már azt hitte, nem hihet az emlékezetének. És nincs senki, de senki, akivel bizalmasan beszélhetne. Amikor fél óra múlva Miss Lapson kezében egy csésze erőlevesen lábújhegyen beóvakodott Arandel kisasszony szobájába, az idős hölgy csukott szemmel feküdt az ágyban. Mini Lapson tétován megállt. Azután kis hien elejtette a csészét, mert Arandel kisasszony, még akkor is csukott szemmel, hangosan megszólalt. Két szó csak. – Mary Fox. – Box, kedvesem? hebegte Miss Lapson. Talán boxolásról álmodott? Maga süketül, Mini. Semmiféle boxról nem beszéltem. Azt mondtam, Méri Fox. Ez az a hölgy, akivel tavaly ismerkedtem meg Cseltenemben. Az Exeteri székes Székesegyház kanonokjának a nővére. Adja ide a csészét! Nézzenek oda, kilöttyintette a levest. Úszik a csészeaj, és hányször kérjem, ne tipegjen lábújhegyen, szörnyen idegesít. Menjen le inkább, és hozza fel nekem a londoni telefonkönyvet. Keressek meg egy telefonszámot, vagy címet talán? Ha azt akarnám, megmondanám. Csinálja, amit mondok, hozza fel, azután kérem, adjon papírt és tollat. Miss Larson engedelmeskedett. Amikor elegetett munkaadója valamennyi kérésének és kifelé indult a szobából, Emily Arandel váratlanul megszólalt. De hűséges teremtés maga, minni. ne is törődjön vele, ha néha türelmetlen vagyok. Tudja, amelyik kutya ugat, nem harap. Maga nagyon jó hozzám. Mislavson fülig vörösen távozott, érthetetlen félszavakat motyogva. Arendel kisasszony felült és levelet írt. Lassan, gondosan róttal sorokat, sokszor megállt, elgondolkodott. Több szót áthúzott. A margót is teleírta. Ő még úgy tanult a korában, hogy a papírral takarékoskodni kell. Végül elégedett sóhajjal aláírta a levelet és borítékba tette. A borítékra egy nevet írt. Aztán másik papírt vett elő. Megfogalmazta, amit akart, elolvasta, itt-ott kihúzott, máshogy betódott néhány szót, majd az elkészült szöveget letisztázta. Ezt igen gondosan elolvasta, elégedetten megállapította, hogy világosan kifejezi, amit akart, majd ezt a lapot is borítékba tette és megcímezte. William Parvis úrnak. Parvis, Charles Worth és Parvis ügyvédi iroda, Herchester Ezután ismét kézbe vette az első borítéköt, amelyen M. Herkül poáró neve állt, és kinyitotta a telefonkönyvet. Kikereste a címet, és ráírta a borítékra. Az ajtón kopogtak. Arandál kisasszony gyorsan elrejtette az imént megcímzett levelet, a Herkül poárónak szólót, írómappája a belső hajtókája mögé. Semmi szükségre, hogy fel kell kíváncsiságát. Minél túlságosan is szeret kérdezősködni. – Tessék! – szólt a rándel kisasszony, és megkönnyebbült sóhajjal dölt párnájára. Megtette a szükségesnek ítélt lépéseket, hogy megbírkodzik a problémákkal.